A Kvátyi a, a Párizsi föld alatti, a metró egyik megállója, Veva. Ha feljössz a közlekedés pincéjéből, színes képtáró eléd. Olyan színes, hogy szinte hinni sem akarsz a szemednek. Látsz bekötött fejű taljánt és részkarikát fülében viselő románt, kétméteres, szalmahajós védet és sastollas indiát. Az utóbbi francia foglalkozására nézve festő, aki azonban nem ecsettel, hanem vattával fest. Képeit csillagászati összegekért vásárolják, mert felkapta a divat. A roton és a kupol kávéházak teraszánt megtalálhatott pikaszót is. Igazán nem sokat törődnek vele a járókelők, mert világhíresség csak annyi van, mint világhíresség jelölt. Az egyiket sokszor csak kósz a bolond Piktornak nézett, és képe van a Louvre-ban. A másikat pedig nagy festőnek gondolod, mert elegáns és kezén brilliáns csillog, holott csak sejen fiú, akit a divatos mesztelerevű csillag tart ki, ha lelke üres is, és tudománya csupán férfi tudomány. Itt áttalálkozott a komoly tudás és a híjúság vására s egyáltalán nem mondhatnók, hogy befutottak és kezdők között sok a különbség, mert bár kialakulnak kasztok, értékelések és elkülönülések, az egész mégis úgy hat, mintha bolond-bolonddal megérteni egymást. Kinevezni nagyművésznek, Monsieur Fölt, a karmestet, aki zsukkocsmába zongorázik, és egyszerűbb lelkek részére összhangzattan órákat ad. Vagy kihallott már Paul de Saint Paul regényeiről. Mégis reggeltől estig ott görnyed a kupolba, fantasztikusan apró betűivel róva tele a papíros kezreit s ha megéhezik, mindig akad barátja, ismerőse, hogy a pultnál megvegye részére a szendvicset vagy a kemény tojást, mert sokszor reggelije, ebédje és vacsorája a beteg polnak. De a másik rongyos kitűnő nevű állatszobrász. Pénzét kóbor kutyákra költi, melyek lakótársai, modelljei és barátai egyúttal, és ami pénzéből megmarad, azt elviszi az abszint. Azért olyan sápadt, szinte zöldszínű is letört. Mérikler a vevan közelébe lakott egy kis bútorozott szobába, a második emeleten. A szoba kicsi volt, de mióta a zsors, Mérikler kisfia, vervé bácsinál lakott, mivel jobb iskolát találtak számára a réginél, Mérikler berendezkedett. Már könyvállványa és történelmi régiségű harmóniumja is volt. Igen. Ez a harmónium volt az, amit először vettem észre Mérikler szobájába. Betyárbútoromat a szőnyegre helyeztem, és Mérikler megcsókolása után, mint szomjas vándor, ki életadó csermelyre talál, rohantam neki a szúrákta hangszernek. Felnyitottam, csodálkoztam a hangszer testéből kiálló rudacskák feliratán. Vox Humana, Celesta, voila. Tudsz játszani rajta? kérdeztem Méri Felelet helyett leült és szép lábaival taposva a pedálokat, ha már szelyezt kezdte énekelni, miközben kezei ügyesen fogták az akkordokat. – Hát, ehhez is értesz? – kérdeztem lelkesülten, és összecsókoltam. – Mindenhez – felelte, és semmihez. Mérik lel felállt a harmonium mellől, s oly természetesen, oly magától értetődően bontotta ki kis motyómat, mintha évek óta a házastársam lenne. Szórtírozta ingeimet, harisnyámat, majd azok közül néhányat kiválogatva leült, és toppolni kezdett. Szakré Imri, mondta, mert így becézett kisé provencias hanglejtéssel. Szakré Imri, nem tudsz rendet tartani? Az ingeid mosodtak, de lyukasak, az összes fehér nemödért nem adnék három szút. Jól keresel, még sincsen semmit. Hirtelen letette a kezébe tartott harisnyát. Velem jössz, parancsolta és elmentünk a fej jó asszonyáruházba. Ismerősen forgott az osztályok, alkalmi áruk részlegeinek forgatagába, és minden pénzemet elköltötte ingekre, zsebkendőkre, harisnyákra. Még új ruhát is vett nekem a félig kész ruhák osztályán, meg egy élénk sálat és kesztyűt is. Alig győztük cipelni a sok skatuját, csomagot és borítékot. – Hé, hey, Lász! – kiáltott fel. – Nem mehetünk ennyi bagázsal a metrón. Taxi-nakintett, és úgy értünk újból a lakására. Mikor felmentünk, örömében sírni kezdett, de ez csak tréfa volt. Mérik lett, nem volt szentimentális négy. Mindenből csak a praktikumot látta meg. Amár a tiéd lettem, mondta mosolyogva, nem járhatsz úgy, mint az előtt. Kisülne a szemem. Nem is mennék végig veled az utcán. Aztán megint sírni kezdett, de most már komolyabban. Milyen kár, mondta, hogy olyan fiatal vagy. De mindegy, szeretlek. A párizsiak között nincs ilyen szíves, mosolygós ember, mint amilyen te vagy. Mindig nevet a szemed, és a lényeg csupa karakter. Én tiltakoztam a dicséret ellen. Olyan vagyok, mint a többi. Nem, ezt nem mond. Nem mond, mert rögtön elkergetlek. Mit gondolsz, akkor miért választottalak volna? Amikor az a vadállatú Lionna birkóztál, már kívántam a győzelmedet, és amikor győztél, már tudtam, hogy a tiéd leszek. Mérikler, mondtam gyengéden, és most én voltam közel a síráshoz. És ekkor csoda történt. A harmóniumhoz léptem. Nyomkodtam a fújtatót, és kezeim tétován keresgéltek a billentyűkön. Majd, mintha valaki diktálta volna, lelkesülten énekelni kezdtem. Franciául. Hogy la la pram ton, je vous aime toujours. Milyen dal kérdezte Mérikler kíváncsian. Nem tudom, feleltem szinte szégyenkezve. Úgy jött. Magam sem tudom, hogyan. Mériklerre tekintettem, és újból elismételtem a négy taktust. Majd folytattam a kis melódiát. De hiába, szavakat már nem tudtam találni hozzá. Mérikler olyan anyásan pártolóan nézett rám, mintha nem csak a szeretője, hanem a gyermeke is lennék. Tanulnod kellene, Seri? Tanulnod, mert másképp mit ér az egész? Ha én tanultam volna. Mi lett volna akkor? kérdeztem. Akkor színpadon lennék, felelte. Operában. föld mindig arra buzdított, hogy tanuljak. Ki az a földr? Hm, nagy zenész. Ha csak kis kocsmákban játszik is. Nagy zenész. Karnagyi vizsgája van. Művész. És elkövetkeztek párizsi életem legszebb napjai. Mérikler csodálatos asszony és nagyszerű ember volt. Ha élete félre csúszott, vakvágányra futott is, minden helyzetben megőrizte józanságát. A gallok ösztönös gazdaságossága, takarékossága lényéhez tartozott. Szerelmében odadóbb, féltöbb, anyásabb valakivel nem is találkozhattam. Jobban és többet gondolt az én jövőmre, mint a magáéra. Szépen kerestünk mindketten. Mériklerhez hetenként kétszer járt fel a törpe termetű, de örökösen kacagó kis nő, Szuli az egérke. Énekelni tanította Mérik lett, aki ott akarta már hagyni a sátrat. Szívében még mindig álmot rejtegetett, hogy egyszer. És látta magát az opera komikban, ahogy ünnepelten tapsok közt hajlunk a szöktetésben vagy a Figaro házasságában. Mert Mócátot szerette szíve szerint a legjobban, és ez a kérdés volt az egyetlen, amelyben nem nyilatkozott meg sovénysége. Mert részére csak francia írók, francia feltalálók és francia orvosok léteztek. Amit az emberiség újat, modernet, nagyszerűt talált és alkotott, az szerinte Francia volt. Mikor nagyon szeretett engem és elhalmozott gazdag szívének melegével, mikor csókok között tartott karjaiban, egyszer csak megszólalt. Kár, hogy Bosé vagy! Bosének nevezték a németeket, az osztrákokat és minden ellenségüket az első világháborúban. Vagy elfelejtve, hogy magam sem vagyok Francia, gyakran mondta erre vagy arra ismerőseinkre, Szöli, tranzsé, piszkos idegen. Már teljesen elburít bennünket a külföldiek síserehada. Nem sokat töröttem Mérikler nagy honleályságával. Úgy szerettem őt, amilyen volt, és különösen azért voltam hálás, mert teri képe egyre ritkábban merült föl képzeletembe, és a viszódzatlan szerelem kínzó, gyötrelmes érzése helyet adott a gyönyör, a beteljesülés, a szeretet isteni élményének különben sem volt sok fogalmam a társadalmiság szer ágazó viszonyairól. Mindenről csak harangozni hallottam. Amit csináltam, a profi birkózás, a vásári erőlködés, az ócska harmóniumon való próbálkozás, a felületes újságolvasás, nem volt alkalmas arra, hogy jobban belenézzek a világba. Pedig mérik le sovinizmusából, a naponta felbukkanó sztrájkokból, sok mindenre következtethettem volna, ha iskolás és nagyon jelentéktelen kis tudományomat önképzéssel erősítettem. Tanulni, mondta Mérikler, de én ezt elsősorban a francia nyelvtudásra alkalmaztam. Ebben is volt haszom, mert elolvastam mindent, amit Mérikler kis bibliotékájában találtam. Jean Rictus verseitől fege demokráciát bíráló tanulmányáig és Flöber bovári néjától a francia nemzet történetéig mindenen keresztül rágtam magam, amit szerelmesem ajánlott. Mérikler mindent megmagyarázott, amit csak nem értettem. Az előttem homályos részleteket körülírta, más szavakkal értette meg, vagy szép, mindig szellemes, képszerű példákkal mutatott rá valamire, ami semmiképpen sem ment a fejembe. De máskor oktalannak látszó szomorúság vett erőt Mériklerem. Meddig szeretsz majd? Örökké, feleltem gyermekszívem minden rajongásával, és ezt őszintén gondoltam. De jó volt Mérikler erős lelkében megkapaszkodni, tűrni anyászkodását, féltését, megszokni apró kedves különbségeit, tiszta asszonyiságát tisztelni. Mert Mérikler lelke tiszta volt, szelleme üde és megkapó, s ha nem fertőzte volna meg a nagyon kis látőköri vervé bácsi és környezete, sok mindenre rájött volna, amit én is csak később láttam meg. A sátor eközben páris több kerületét bejárta. Albert-róljon kivételével a birkózók tudomásul vették, hogy Mériklerhez tartozom, szinte házastársakként kezeltek bennünket. De Albert nem nyugodott. Boldog volt, ha azt a bizonyos szalmaszállat utánba tehette. Azt híreztelte rólam, hogy Mérikler Claire és túnyává tett, hogy nem vagyok már mutatós, és nem fokozom a hatást. Hiába tiltakozott vervé, aki örömmel látta, hogy nevelt lánya boldog velem. Te plegykás öregasszony, fordul Julianhoz. Te spanyol ökör, nem kisértés Franciaországban. Egész más fáj neked. Imri ma is a hóna alá vesz, vagy felszántja veled a szőnyeget. Na no, meg azért is jártatod a málédat, mert neked kellett volna az az asszony. Annyit mondok, fog be a piszkos pofát, mert nem Imre lesz az, aki elmegy a társulattól, hanem te. Julian elhallgatott de csak ideiglenesen. Akkor szurkált, amikor vervé nem hallotta. Szerencsére azonban az elszászi hágán mindent visszamondott Vervének, és így történt, hogy az amúgy is indulatos és rabiátus vervé újból verte a nagyszájú leónit. Albert Lion elment a társulattól. Minden szabad pillanatomat a harmónium mellett töltöttem volna. Szuritól, az egérkétől kérdezősködtem. Soha sem engedtem elmenni Mérikler énekórája ének órája után. Kivettem belőle a zenei elmélet néhány titkát. Rávezettettem magam a hangközök rejtelmeinek megoldására. Tudtam már a kvintkörről, és ez a volt hegedűsnek nem volt nehéz tanulmány. Már folyékonyan olvastam a basszuskulcs hangjegyeit. Tudtam, hogy a basszusban leírt C, ének e hangzik, és kezdtem kiismerni magam a hangnemekben is. Már unatkozva hallgattam a cilinderes konferenciáit, és azon kaptam rajta magam, hogy magamban ismételek. Egy kereszt C-dúr, két kereszt D-dúr, három kereszt A-dúr, négy kereszt E-dúr, öt kereszt H-dúr, hat kereszt Fisz, hét kereszt Cisz. Mit marogsz? kérdezte hágen aki kifeszített mellel állt mellettem, és akit egy alak már kiválasztott ellenfelé Zenét tanulok, mondtam büszkén, amikor egy hajú fiatal vasgyúró rámutatott. Bírkozni akart velem. A cilinderes elmondta szokásos mondókáját rólam, a világbajnokról, de én egykedvűen figyeltem a dolgot, és folytattam magamba. 1 B, F dur, két B, B dur, három B, S dur, négy B, S -dúr. 5B desdúr 6B gesdúr 7B Cessz, van. Jöfu! Már benn az arénába, és a vörös óriás, az ambíciózus műkedvelő ott feszített előttem. De én még mindig ismételgettem, most már a mollok területén. Ámolban nincs kereszt, Émolban egy van. A vörös már jött felé, és én is elindultam. Hámolban kettő. A vörös kemény diónak látszik, és legalább száz kilós. Fisztmolban a vörös átfogott. Mi ez? Hisz ez tud pirkózni. Abba hagytam a morfondírozást, hirtelen megörültem annak, hogy itt küzdeni, sőt, győzni is kell. A cilinderes és vervé rosszalóan pillantottak felé. A vörös befogott egy kétkarú szaltóba. Ú, de kemény. Hátra akart vinni, de én oldalt kontraszaltóba kaptam, és teste felkalimpált a levegőbe. Vervé száján kicsúszott egy apró bravó. A vörös, már nem csalt, elég jól védte. Hídja magas volt és hajlékony, de szerencsétlenségére el akartolni magától, ahelyett, hogy magához húzott volna. Így képtelen volt kifordulni, és hídját lassan, fokozatosan törtebe. be. Fiszmolban három kereszt van, mondtam magamban újongva és behorpasztottam az óriás hídját. Verébácsi, bácsi, aki nagyon megszeretett, odajött hozzám. Már féltem legalább húsz kilóval nehezebb nálad, és tud is birkózni, Büszkén mondtam neki. Sose féltsen, Uncle verve. A magyar bosokat nem diós tésztából gyúrták. Átölt az elképzelhetetlenül vastag karjaival, hogy a lélegzetem is majd elállt, és jobbróbb arról megcsókolta még berejtékező arcomat. Szabad napjaink különösen boldogok voltak. Az a tény, hogy másfél napig csak egymással lehetünk, hogy Mary jókedvű dalolását hallom, már az utolsó munkanapon fellelkesített, és ilyenkor a birkózásba vittem bele minden örömöm. A Cilinderes, Vervé és Hagen az utolsó előadáson bejöttek figyelni, hogy mit művel a Bosé Imre az amatőrrel. Én, tekintet nélkül ellenfelem súlyára vagy magasságára, iskola birkózást csináltam. Az amatőr már szerette volna, ha odavágom és megmenekül a továbbiaktól, de imádtam a játékot, és amikor szerencsétlen ellenfelem már azt hitte a levegőben, hogy nincs tovább, Dobásaim után nem engedtem két vára feküdni. Újból és újból kiemeltem, s csak egyenes kérésére fektettem két vára. Hag pihenjen! Mérik leerrel nevetgélve mentünk haza a metrón, vagy gyalog sétáltunk. Sugárzó boldogsága, mosolya, elégedettsége a mennyországot jelentette nekem. Reggel vihorászva igazi kisgyerek módján estünk neki a kiadós reggelinek, majd tíz óra körül az egérke jelentkezett zeneórára. Még most is hallom szerelmem lalázását, erős soprán hangja oly jellegzetes és oly tiszta volt, mint az ezüst csengőjé. Most már Mérikler ragaszkodott ahhoz, hogy egérke velem is foglalkozzék. De egérkezene elméleti tudása nem terjedt túl néhány iskolai formán. Maga is nőnek készült valaha, gyengén zongorázott, és a harmóniumot, mint hangszert, megvetette. Dallamocskáimat igen kedvesnek találtak, és azt mondta, hogy ha majd harmonizálni tudok, különbek jutnak eszembe. Ő, egérke, egyébként nem ért a zeneszerzéshez. Egyik szabad napunkon Mérikler így szólt. Gyere, most elmegyünk a nagyvilági életet látni. Csodálkozva pillantottam rá az ökonómia nagymesternőjére, aki közös pénzünkből nem szeretett egy felesleges tút sem kiadni. De ott a Café hamarosan rájöttem, hogy Mérikler miért költekezik. Hé, hey, Zsül! Szólt oda egy igen sovány, meg lehetősen kopottas ruhájú úri embernek. Ráérsz? A kopottas ránk függesztette élénk barna szemét. Azt kétikusan zárt, vékony ajkai meleg mosolyra nyíltak. Mérikler, te még életben vagy! Leültünk Zsül asztalához. Mérikler Claire rendelt. Ó, oh, mi pazarlás! Aztán bemutatott Zsül úrnak, mint barátját. Az ember, akit szeretek, Bemondtam a nevem, és ő is udvariasan felelt. Kezet rázott velem, majd, mintha azt mondaná Bétóven, bemutatkozott. Jules Fertrug, és hozzátette. Karnagy. Elpirultam, hiszen eleven karnaggyal még sohasem találkoztam, és bár kiábrándizott, hogy a karnagyok ilyen kopottak, s nem viselnek hosszú művészhajat, sőt, tán kopaszodók, mint Fertrug úr, mégis nagyon megtiszteltnek éreztem magam, és büszkén pillantottam mérik Klerre. Hát, ilyen barátai vannak. Szerelmem hamarosan kirúgkolt kívánságával. Első szava rájellemző valóságérzékkel ez volt. Mennyiért? Mennyiért tanítanád a fiatalembert szerzésre? Föltrú úr hátra simította megmaradt hajzatát és sűrűn pislogott szemeivel. Mit türelemmel vártuk a profétai kinyilatkoztatást? Milyen előtanulmányokat végzett? Beszélj! Lökött oldalba Mérik – Hegedülgettem, – mondtam pirónkodva. Ó, ezek a hegedűsök, – szólt Fötör. – Ezekkel van a legtöbb baj. – Az ongoristák harmóniákban élnek. – A hegedűs? A – Portré tér nélkül. – De, mint hogy rólad van szó, Mérikler, tíz frank óránként. – Az sok, fiam, – vágott rá Mérikler. Miután nyolc frankban megegyeztünk, megbeszéltük, hogy hetenként kétszer délelőtt meglátogatom Föltrú urat, aki előkelő helyen a nagycsarnok közelében lakik. Felírtam a címét. Föltrú kikötötte, hogy csak akkor foglalkozik velem, ha tehetséget mutatok és nem ellenkezem. Mérikler ekkor jellemzésembe fogott. De Zsűl, hogy képzeled? Monsieur Imri maga az értelem és zsenialitás. Zsűl ezek után jobbadán csak magáról beszélt hogy Franciaországban kihaltak a nagy zenészek, s hogy őt nem engedik érvényesülni. Ezért zongorázik ma is kilenced rangó helyeken. De mégsem ér slágereket. Aktatáskájából egy kötek, hangjegyekkel terelót kotta papírt hámozott elő. Prelúdium és fúga, divertimento, opus 197. Szerzo, mutatta Mériklernek szinte eszelősen. Bak óta nem írtak különbet. Ez az új zene, ez a megváltás, ez az igazi zeneművészet. Tudom, hogy tehetséges vagy, mondta Mérikler, és megsimogatta a majd mosolyogva tette hozzá. Türelem! Türelem! kiáltott fel Feltru úr, és hevesen gesztikulált, majd oly sebesen beszélt, hogy figyelnem kellett, ha szavaiból meg akartam érteni valamit. Pedig már abban a hitben voltam, hogy kitűnően értek minden francia mondatot. Türelem! kiáltotta még egyszer. Már eleget hallottam. 57 éves vagyok, operát csináltam Cornéle szígyéből, két évig hitegettek, a végén visszakaptam. De majd halálom után, mert nem élek már sokáig. – Hogyan, zsül mondta nevetve. – Te sokáig élsz majd, és én éneklem az operád egyik szerepét. – Nem, nem! – kiáltotta úr. Nem bírom soká. Ott van Scotto. – Ő, igen. Világhírű adaléval. Négy taktus téma megismételve. Vékony középrész. Újra a négy taktus, és millió frank. Vagy évfolyam társam volt az akadémián. Édő operettek, szélhámos, hudvielek, és milliók. Már nem is frankban, hanem dollárban. Kiabált. A szomszéd asztaloknál már felénk néztek. Paul de Saint Paul is letette töltő tollát. A beteg Paul, a féle ismert írófejedelem. Sokan néztek zsűlfetrül felé, mosolyogva, egyesek kacagva. – Már megint kezdi, szólt egy köpszös, glilazakos öregember, nyilván festő vagy szobrász, kinek újján hatalmas, brilliáns ragyogott, s nyilván kevesebb gond bántotta, mint a sósüldözött zenészt. – Könnyen beszél, Zsandám, a gyűrű dárából három évig élnék, kiáltotta vissza Föltrú úr. – Megdolgoztam érte? – Az asszonyoknál, az én koromban. Most már a tőkédből élsz, a művészi tőkémből. attól koldulnál. Majd, ha neked is lesz akár akármelyik miniszter földie megkaphatja. Majd, ha téged díjaznak a tavaszi tárlaton, rakonod a zsűri. A szóvátásban mások is beleszóltak, ki Fötr úr, ki a másik mellett. Egy svédnek vagy más skandinávnak látszó nyurga fiatalember, Nyakába minden képzeletet felülmúló ízléstelen Dambácsi pocakjára ütött. – Ez a te legjobb befektetésed, a gyomrod, te vén balond ingyenc! A múltban még volt néhány jobb aktod, de most már csak nevedből, meg az összeköttetéseidből élsz. – Kellett ez magának? – rántotta vissza székére a vitában kivörösödött öregetet csinos, szinte még gyermeknek látszó, plörözős kalapulány. – Azonnal itt hagyom, ha folytatja. – De te is megéred a pénzed? – fordult most Földről felé a skandinávnak látszó. Miért nem írsz a szítből woodville vagy operettet? – Csinálj van step a nagy és foxtrotot a nagy kvártetből. A kiadók kapnak majd rajta. – Salabert, amennyi bevisz! Méri Claire mosolyogva figyelte a jelenetet, mint aki hozzászokott a roton és a Kupol kávéházak közönségének tragikomikus vitáihoz és hangos botrányaihoz. De engem azt kapott meg leginkább, hogy az operetről, meg a Woodvierről, slágerekről úgy beszéltek itt, mint valami alantas, könnyen megcsinálható dologról. Hogyan? Hiszen az operetben rengeteg zene van. Én még néhány dallal sem boldogulok, s félfüllel hallottam, hogy az operetben is van dráma, zenei téren pedig nyitány, szólók, duettek, tercettek, és a nagy finálé. Mit akarok hát én a művészek között? Csak menjek vissza a birkózó vagy tanuljak ki valami értelmes mesterséget. A lordomom, tehát holnap állt fel Mary Claire mosolyogva. Én is felálltam. Ekközben az öreg szobrász valamilyen italt nyújtott át Fötrunnek és kocintott vele. Csak semmi harag, mon Meglepetten láttam, hogy Fötrú úr elfogadta a feléje nyújtott poharat. Ki haragszik itt? kérdezte mosolyogva föltrúg, és fenékig hörpintette a csillogóitot. Miután elbúcsúzott tőlünk, átjutott a lilakabátos szobrászasztalához, és az angol kinézésű is melléjük telepedett. – Örülsz? – kérdezte Merikler. – Örülsz, hogy tanulni fogsz? – Igen, Seri, boldog vagyok. – feleltem és megszorítottam a kezét. De érzéseim nagyon vegyesek voltak. Féltem valamitől ami oly egyszerűnek és könnyűnek látszott ezelőtt, most, mint leküzdhetetlen akadályált előttem. Ha majd olyan magasra jutok, hogy operettet tudok csinálni, az is csak megvetett, lenézett munka lesz a művészet isteneinek szemébe. Kiűzetés a paradicsombo A festő nevére már nem emlékszem. A Louvre képtárát szemléltük kedvesemmel. Áthaladtunk a Rubens termen, megbámultuk a termékenység allegórikus óriás vásznát, és amikor kijöttünk a teremből, egy boticelli festmény mellett ötlött szemembe a félelmetes kép. Két boldog ember ott hagy mindent, ami jó, ami gyönyörű volt. Szemeikben, jaj, arcukon a jövőtől való félelem. Ó, mi boldog vagyok, én még a paradicsomban élek. Mi véletlen, mi titokzatos, hogy az az asszony ismertette meg velem a boldogságot, akinek igényei, megalázó és értéktelen kenyérkeresetünk mellett is, az enyémhez hasonlóan a magasabb, a szebb, a művészit felé mutattak. Valaki a kis Magyarországról kijön a fény fővárosába, vásári mutatványos bódéban találkozik egy nővel, akiről mindenki csak azt gondolhatja, hogy Perdita. És ez a Perdita nem csak anya nyelvére tanítja meg a szerelmesét, de átad mindent, amit a világhírű hazai kultúráról maga is tud. Talán nem volt ez sok, de túl sok a fét, félmeztele mutatványos nőjétől, a női birkózás heroinájától. Szabad napjaink, a beteljesülés legszebb napjai múzeumokon, koncerteken keresztül vezettek. Mérikler meglepően tájékozott volt a zeneművészetben. Az egyik hangversenyen Döbüsszi szökőkútjánál felsóhajtott. Hunnyba a szemed. Az egekben járunk. Bevallom nem értettem, és nem szerettem az ilyesfajta zenét. Hallod, hogy csomognak a vissugarak Látod a kergetődző szitakötőket? kérdezte a Mérikler. Nem hallottam, és nem láttam semmit. A gyönyörű zene semmiféle vizualitást nem keltett bennem, és a hangok is csak hangok maradtak és kibejárkáltak, ha pillanatnyilag el is zsongítottak. Nem maradt belőlük semmi. Nem úgy, mint a Montelöször, vagy a Nuitusen slágerek állandóan bennem zsongó dallamaiból. Született melodista voltam, és bár a harmóniák ideig óráig csiklandozták fülemet, a dallam volt az, ami megmaradt bennem. Harmóniai hallásom még a viszonylagosnál is gyengébb volt. Ha énekkarokat hallgattunk kedvesemmel, akkor inkább a szólamok szépsége ragadott meg, mert itt a külön is élő, de együttesen ható részek élesebben bontakoztak ki. Mikor a faun délutánya című, döbüsszire annyira jellegzetes művet játszották, sokat nevettem magamban Mérikler Claire ájúdozásán. be a szemed, és látod a faunt, pán sípját fújva. Ilzsó, észor, játszik, ugrándozik, most legugol, körül táncol egy tündért. Elragadó! A koncerteremben mindig kartkarba fűzve ültünk. Mérikler, ha nagyon szépnek talált egy részletet, megszorította a karomat, fejét kisé oldalra vetette, aranyhaja az arcomhoz ért. Olá-lá, a V. üdvözültem, mondta elég hangosan, mire mások piszegni kezdtek. Ilyenkor egy kicsit felébredt a transzból és mosolygott, de hosszú szempillái csak hamar újra lezárultak. Mikor a mű véget ért, az első volt azok közt, akik előre rohantak, hogy tapsoljanak a karnagynak és a zenekarnak. Nem kimérte a brávót, a széti formitábelt, a mirákelőt és más elragadtatott felkiáltásokat. Ha a hangversenyek után beültünk egy kis biztróba, percekig nem lehetett beszélni vele. Csak ült és maga elé merett. – mondta végre, – ez volt a mennyország. Nem mertem vele közölni két és vívódásaimat. Nem akartam kedvét szegni, nem voltam képes megmutatni szívem érzéseit. Szégyellőségből vagy butaságból elhallgattam félelmeimet. De Fertr úr tanításai sem győztek meg arról, hogy zenére születtem volna. Mikor először látogattam meg a Les Hall, a Párizsi nagyvásárcsarnok saláta hulladékos környékén fekvő lakásában, megijedtem. A lakásban nyaktörő csigalépcsőn kellett felmennem, és az mindössze egy meglehetősen piszkos, omló tapétájú szobából áll. Berendezése meglepően hasonlított első luxusszálló szobáméhoz. Ma sem megoldott rejtély, hogy miként tudták oda az ütött kopott zongorát felvinni, ha csak nem az ablakon keresztül. Fötrú úr első leckéjét tulajdonképpen abból állott, hogy elzongorázta nekem szid operája nyitányát. Épp annyit értettem belőle, mint a luxusszálloda házmesterének, Július Cézárjából, de Föltrú úrnak is tapsoltam, és ezzel kiváltottam élénk rokon szemét. Tud valamit az ellenpontról? kérdezte tőlem. Na, úgy szólván, semmi, feleltem határozottan. Hát a megfordításokról? Még kevesebben. Ezek szerint ön teljesen kezdő. Az vagyok, uram. Mösi főtrú elgondolkodott, majd megszólalt. Fizesse ki a nyolc frankot, és legközelebb hozzon magával egy hangjegyfüzetet, ceruzát és radírgumit. Há, mindez van nálam, uram, feleltem. Jó, mondta ő, ehhez még szerezzem be egy Reisbatter könyvet, mert az a legjobb. Újjanak is érd rága, de a szajnaparti könyvárusoknál olcsó hozzájutok. Csodálkoztam, de nem ellenkeztem. Egy tíz frankossal fizettem, melyből föltrú úr nem tudott visszaadni. Nem volt nála apró pénz, de kilátásba helyezte, hogy legközelebb elszámoljuk. Így véget első órán Monsieur Fötrő szerzés tánszakát, és Mérikler, kinek elmeséltem az óra leforgását, felháborodott. La merde! kiáltott fel. Nyolc frankot dobtunk ki semmiért. Nomai beszélek én Fötrő fejével. Hát hogy gondolja, lopjuk a pénzt. Mérikler velem jött a legközelebbi órára. Fötrő még az ágyban találtuk. Miért lopott ki a pénzt ennek a szegény fűnak a zsebéből? szólította meg Mérikler a zeneszerző. Monsieur jövőről ilyetében betette hamis fogait a szájába, és mentegetőzni kezdett. De édes Mérikler, a lefizetett pénzt csak előlegnek számít. Eltöltöttük az időt. Ma már komolyan neki kezdünk miközben Mary Klert tüneményes gyorsasággal csinált rendet a szobába, söpört, portörölt, mosogatott, sőt, föltrú szekrényében is matatott, a mester tanítani kezdett. Őjön az ongorához, fiatalember, és üssele a billentyűkön ezt a három hangot. C, E, G. Megtettem. Mi ez a három hang, amit leütött? C, E és G. Feleltem. Nem igaz? Ez egy hármas hangzat. E, igen feleltem lelkesülte. Ami most következett, nagyon megkapott. Megismerkedtem a zeneszerzés alapjaival. De az egész annyira izgalmas és gyönyörű volt, hogy szinte megfeledkeztem térről és időről. Mint ha fátyolt vontak volna felelőttem. előttem. Tengerpartján álltam, szinte még a fővényen. s lassan, óvatosan ereszkedtem a hullámok ölébe, akár a kezdő úszó, ki azt is dicsőségnek érzi, hogy a még alacsony víz nem nyelte el. Felettem mindent, ami eddig volt, céltalannak tűnő életem, a birkózók sátrák, Párizt és Budapestet, a múlt minden emlékét. Csak egyet nem, mérik lerd. Oda rohantam hozzá, épp Föltru lyukas ingét foltozta, amikor ölembe kaptam, és sírva kacagva jártam be vele a mester szobácskáját. Csókoltam fülét, nyakát, vállait. Tegyél már le, agyon szorít az! kiáltotta kedvesem, és ekkor Föltru úrnak este. Ó, oh, mesterem, mesterem! És öleltem, csókoltam a vékony dongájű öreget, míg Merrick ki nem szabadította karmaimból, hiszen Föltrú úr gyenge volt és törékeny. Kedvesen féltő gonddal kérdezett ki azután az előre haladásomról. Gyakran jött velem a mesterhez, aki csak javát látta ennek, mert azokon a napokon szobája minden szegénysége mellett legalább tiszta volt. Tökéletes boldogság, tökéletes harmónia. Sorsom azonban szerette, úgy látszik a kitérőket, s amint később is, most is a nagy hullámvonalak jellemezték. Egyik szabadnapunkon napunkon Mérikler vásárolni ment, és egérke, az énektanárnő, a szokottnál korábban jelentkezett. Kettesben maradtunk, és büszkén mutogattam az új témát, melyet harmonizálnom kellett. A fele már megvolt volt oldva, és dicsekedően mutatta meg érkének. – Nézze meg, hallgassa meg, tökéletesen dolgoztam ki. Nem talál benne egy kvint, egy oktáv párhuzamot? Hallgassa csak! És a harmóniumon lejátszottam neki az egész feladatot. Szegény kis egérke ártatlanul, valójában csak azért, hogy velem örüljön, hogy bátorítson, a nyakamba ugrott és megcsókolt. Csak a színpadon, a vígjátékokban lehet olyan véletlen, olyan pontosan időzített incidens, mint amilyet most maga az élet készített buktatónak. Mérikler, az örökké mosolygó tündérkirálynő most sápadtan és csodálkozva állt az ajtóba. – Kifelé! – szólt egérkére. – De, Kler! – szeppent meg a csöpnő. – Hát, mire gondolsz? – Semmire és mindenre. Mérikler teljes szélességében tárta ki az ajtót. – Kifelé! – De, aranyosom, hát mit képzelsz? – Kifelé! – ismételte Mérikler, és a nagyobb nomaték kedvéért elkapta egérke vékony csuklóját, majd egyetlen rántással kipenderítette szegény. Én értetlenül bámultam a jelenetet. Reméltem, hogy meg tudom magyarázni szerelmemnek, hogy ez csak a látszat volt, furcsa véletlen. De most felén fordult. Haragvó szemeit dühösen összehúzta. Basé, hagyja el a lakásomat! Mérikler, könyörgöm, tévedsz! Hát nem lehet veled megértetni? Semmi se volt, semmi, semmi! Szerelmesem egész testében kiegyenesedett. Most tényleg olyan volt, mint haragvó istennő, mint a kéren lehetetlen héra, mint a veszélyt hozó Hippolit. Féltem, hogy arcomba sújt, vagy kést ragadt. Ennél rosszabb történt. A szekrényhez lépett, kirántotta ajtaját, és dobálta haigát a folyosóra minden ruhadarabomat, fehér nemümet, cipőimet. Vatén, takarodj, takarodj! Elpirultam. Felkét bennem a dac, jelentkezett az önérzet. Összeszedtem néhány ruhadarabot és cipőt. Visszavágtam őket a szobába. Egy sapka maradt a kezembe, fejembe csaptam. Egy szú pénz nélkül halálosan megsebzette, leballagtam a lépcsőn.